kada raisi Julius Kamarage Nyerere kustaafu mwaka 1985 alishika dola siku walikuwa rais wa Zanzibar Ali hasan Mwinyi ambaye aliendeleza siasa za chama kimoja hata na hivyo wakati nchi za Afrika zikaanza kukumbatia mabadiliko ya kimataifa na kupitia marekebisho katiba Tanzania karuhusu kuwepo kwa vivunje vya upinzani namo mwaka 1992 chama chama pendizi CCM kilikuwa kimeongoza kutoka mwaka saba ambapo chama cha Tanganyika African National Union TAN ya Tanzania bar na florish ya nguja zilingana na kuunda chama cha mapunduzi <mulia> Nikakoso mkuu wa kwanza ule ulishirikisha vyama vya siasa mwaka 1995 Augustine Mrema wa chama cha NCCR Mageuzi alingeo ulingoni kuboresha mabavu na Benjamini Benjamin ule mkapa wa chama cha Mapendezini ambaye alishinda katika uchaguzi huo cha ajabu ilikuwa mwanawe Mwalimu Julius Kamarage Nyerere alikama chama cha baba yake CCM kama ilikuwa chama hicho kilikuwa kimemchezesha tendenu Mwalimu ali akarudi alibodi alimwambia yeye unataka kuenda chama gani sasa nini ndio ikawa mdomo mwasi mkaambia mzee chamani labda Nimekuja kukwambia nataka kuhamia chama cha Mapinduzi. Akasema ndio, una chama gani? Mimi hapo waifa. Nikamwambia sisi sare mgeuzi. hapo hapo hapo. Sababu nikashangaa. Lakini <coughs> nikafurahi kwa sababu mke wangu anataka asikie. <coughs> panda huyu ndio mzee Nyerere ina kuwa Nyerere alimpa baraka mwanaye Makongoro Nyerere mko ofisari dha ya kuongoza wakazi wa jimbo la Arusha mjini kupitia chama cha upinzani cha NCCR oh. na Mbaguuzi wakati huo vision Zanzibar upinzani ulikuwa kiongozwa na Mwalimu Seif Sharif Hamad ambaye alikuwa mezania kwa tume ya uchaguzi ilikuwa ikipendelea chama cha mapinduzi Seif alileta charitable rufa fields have you hataridhiki na mambo yanavyoenda tumekata tamaa tunajua uchaguzi utafanyika vizuri wenye uh na haki hiki, lakini si hivyo mzimoto hata hivyo mwalimu safi sherifa hamadi alikumbushwa na rais wa Zanzibar siku hizo daktari salimin amuni kuwa wananchi ndio wenye mamlaka ya mwisho katika sanduku la pigwa kura na si kelele kutoka kwa nchi za nje <mulia> wende wa chama cha mapinduzi unaundoa huwa ni ule yule na ushindi ulikuwa pale pale katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2000 upinzani mkubwa rais Benjamin Yule Mkapa wakati huo alikuwa profesa Ibrahim Lipumba Kafu ambaye alikuwa wa pili Agustino Mrema wa chama cha NCCR Mageuzi alikuwa watatu tatu nami wa siku nyingi wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman alifunga nne bora Aman Abed Karume alishinda urais wa Zanzibar na Kafu wa malimu Seif Sherifa amadi kadai kuchezeshwa foriti katika uchaguzi mkuu huo upinzani nchini Tanzania fakari na mwaka 2025 sasa chama chama penduzi kilimpa ridhaa kugombea urais Jacka Mshuki Kote ambaye alishinda katika uchaguzi mkuu huu Ibrahim nipumba wakafu akawa wa pili na Fuma Limboyo kwa maringinyi tena akawa tatu huku Augustine Otunga Mrema ambaye ushawishi wake katika siasa za Tanzania ulikuwa ukizidi kushuka akafunga nne bora Iliwezekana kuwa upinzani hususan chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ulifikiria vingine katika uchaguzi mkuu mwaka kumi Mshugaji willy brady Silawa wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha na chama kugombea urais wakati huo na akashindwa vibaya na Jakaya Mshokekwete katika mihula wake wa pili na wa mwisho ikulu. Wakati Daktari Jakaya Mshokekwete akiwa katika macho ya uongozi wake ikulu, alianza kupata dhurba kale ndani ya chama chake cha Mapinduzi aliyekuwa rafiki wake wa dhati katika siasa Ndiyo ninakwambia ilewasa akatangaza kuwa angegombea rais kupitia chama cha Mapinduzi lakini akakatwa mapema tu na kama tukusaiona wajumbe wa chama cha Mapinduzi wakamchagua chuma John Pombe Magufuli kuomba dhuru wa chama tawala CCN ndiyo wasa ambaye ni wa zamani wa Mbumu alikuwa mkuru mkubwa wa siasa na kikwete na alikuwa kamteua kuwa waziri mkuu ila akaacha kazi hiyo kutokana kashfa Richmond mwaka 2008 na kusalia bunge tu dadali tatizo ni uadilifu kwaonekana waziri mpinzi amefanya haya, kwaonekana waziri mpinzi amefanya haya, tumuondolee heshima au tumuajibishe. Mheshimiwa spika, nimetafakari sana kwa niaba ya chama changu, kwa niaba ya taifa langu, nimeamua kuandikia rais barua ya kumuomba niachie ngazi. Kutokana na ushawishi wake katika chama cha mapinduzi kwa miaka mingi, upinzani kupitia ukawa ukadhania kuwa loasa angekuwa na nafasi nzuri ya kuondoa serikali ya chama cha mapinduzi madarakani, ambaye alikuwa ameongoza kwa, kwa zaidi ya miaka 38 wakati huo. Rais alihamia upinzani ususa ni chama cha demokrasia na maendeleo chadema na akafanya muungano na vyama vingine vya siasa kupitia ukawa na salamu yake hapa hii. ya Mheshimiwa Edward Moyai Losaykulva katika mkimbio hiyo cha matawala kupitia chuma John Pombe Magufuli kilishinda baada ya kupigwa debe na marais wa staafu Benjamin mkapa mzee alhaji haji sawa na Jakaa Kikwete ambao kuwa raisi katika kipindi hicho. Mwishani baadaye ulisusia matokeo hayo kwa sababu kadhaa. Musi wale udanganyifu ulifanyika, lakini chuma John Pombe Magufuli alitangazwa na tume ya uchaguzi niki kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huku ukawa kupitia Edward Ngowelewaasa ikiapinga matokeo hayo. Katika kisiwa wachunguja chama chote pinzani cha kafu cha ndoze zake Mwalimu Seif Sherif ambao wakati huo alikuwa mgombea rais wa, wa Zanzibar mara bila mafanikio kilipinga matokeo hayo Mshindi akawa rais wa saba wa Zanzibar Daktari Ali Muhammad Sheni wa chama cha Mapinduzi chuma John Pombe Magufuli kiliposhika dola zipo sheria kadhaa zilizoeleweka kwa mfano na siasa kufanya mikutano katika maeneo yao na wala si kupeleka virelere katika majumba mengine msingi wakati huo ukitajwa kuepusha siasa za kabla ya uchaguzi na walojaribu kutekesa ya John Pombe Magufuli na wale jaribu kutekisa kiboridi za John Pombe Magufuli walibainikuwa kiberiti hicho kimekuja vivyo watakao naenda burugu mimi nitawachukulia kikabiri bila huduma na wasije hawajaribu mimi ni tofauti sana na kama wapo watu wana wadunia wakawaeleze vizuri mimi sijalibiwi na wala sitajaribu tunataka nchi hii iende Septemba mwaka ilfu mbila saba aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki Tundulisu ambebi alikuwa kiranja upinzani kupitia ukawa alishambuliwa kwa kupiga risasi na watu wasidulikana na wengi wetu tutapita katika bonde la uvuli wa mauti mara kwa mara kabla hatujafikia hayo malengo yetu ya kuwa o. hata hivyo John Pombo Magufuli alichanga karata zake zema ambapo akaanza kuwavuta upinzani ndani ya chama cha mapinduzi kwa msingi kuwa walikuwa merudishwa na utendakazi wake hata Edward Ngolay Mwasa ndio mtu jasho Magufuli katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 alihamia ndani ya chama cha mapinduzi na kupokelewa na chuma John Tumbo Magufuli tumesema mengi ya kusema Nyerere. Hii ilikuwa ni tafshitirika Kwanza upinzani ilikuwa imepoteza mhiribu mkubwa. Upinzani ulipaswa kujipanga upya kushindana na John pombe magufuli Bugulili ufasi wake ulizidi kuongezeka na ni kwa wanyonge. Na Tundulisu alikuwa ukaibuni mchini wa kwa matibabu. Ni Waziri Mkuu zamani Fodi Kisumaa aliyokuwa amepanga kugombea urahisi kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo chadema Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 alitihama chama hicho. Chadema katika mchujo wa urais kilimpitisha Tundulisu kupendurisha bendera raisisi katika uchaguzi wa mwaka 2020 huyo naye waziri wa zamani Membe. wa mambo nje Bernard Mmembe ambaye alifukuzwa ndani ya chama cha Mapinduzi alihamia chama cha upinzani cha ACT wa Zalendo ili kumtingisha John Pombe Magufuli lakini hapo faulu katika uchaguzi mkuu wa mwaka ishirini wa Tanzania chuma John Pombe Magufuli kilitangazwa kuwa mshindi na chama cha Mapinduzi CCM kikapata idadi kubwa wa bunge katika historia ya Tanzania tangu uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vya siasa mwaka 1995 hivyo Chadema na vyama vingine vya upinzani vilikata matokeo hayo huku wakidai kuwa kulikuwa na wizi mkubwa kura haikuwa uchaguzi kwa standardi wote ya ya uchaguzi hata kwa sheria zetu chama hicho pia kilikuwa na maalumsef Sharifa Amadi ambaye aliyelikuwa katika chama cha wananchi kafu lakini mzozo wa uongozi kati yake na profesa Ibrahim Lipumba ukamfanya kutafuta kirili cha siasa ndani ya chama cha city wa zalendo na akashindana na Muslimu mwenye usisimu ambaye alishinda na akawa rais wa Zanzibar mnyi ambaye alikuwa waziri ulinzi katika dola ya John Paul Magufuli ni mtoto mzee Ali Hassan Rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata na hivyo Mwalimu Sefu ambaye awali alikatendia mbali wa mnyiny, Alikubali kuwa makamu wa kwanza wa Rais wa Mnyiny hadi alipokata rom Februari 17 mwaka 2021. Hii ikatajwa kuwa mbinu ya kuzima upinzani hivi swa Zanzibar. Upinzani kwa hali zote umejaribu kuiondoa serikali ya chama cha mapinduzi madarakani. Ile inavyoonekana ni kuwa misingi ya chama cha mapinduzi ni imara ama chama cha mapinduzi kinatumia mbinu ambazo wapinzani hawajatambua hadi wakati